«В замок. Сьогоднішу день він візьме свій садок і свої шухлядки із скляними кришками і пройде крок за кроком той останній шлях, який він пройшов разом із Керолайн до самого замку. Паці цього разу складе йому компанію Вона не ходила з ними раніше, бо ні за що не погодилася б піти разом із Керолайн. Вони вирушили через сад». Будь-який спогад про ранкове хвилювання згладився в пам'яті паці. Якийсь запах привернув її увагу там, де стояла гірка, і вона, принюхуючись, із захопленням кинулася на засіяну спаржую грядку. Вона плюхнулася в одну з канав, викопала крота, не вимагаючи нагороди, і невдовзі просто перед ними постав замок. Як мудро він вчинив, подумав Джон, що постарався опанувати себе. Вигляд замку не викликав у ньому жодного хвилювання. Було просто цікаво поглянути на нього знову. Ось тут вони з констебелем, висвітлюючи собі шлях ліхтариком, натрапили на її тіло. Він із надзвичайною ясністю пригадав вологе поблискування крові біля голови прямо над ним висів неогороджений край сходів він ледь не розреготався при думці що всі ці тижні в ньому жив чорний глибоко захований жах тепер ця порожня фантазія розвіялася ні найменшого тремтіння навпаки було щось дивно привабливе в цих спогадах потиснувши плечима, він обійшов навколо вежі спіймавши дорогою рідкісний екземпляр металка кома він знову повернувся до входу в замок. Паці кудись запропустилася, і Джон вирішив, що вона, мабуть, утекла вперед. Однак її ніде не було видно, і він повернувся назад і посвистів, закликаючи її. У відповідь почувся уривчастий, переляканий гавкіт. Здавалося, він лунає десь над головою, і, підбігши до основи сходів, Джон глянув угору. Вона була там, майже на самому верху, і, побачивши його, благально заскулила. Чому вона не спускається? здивувався він. Ось вона, сходи перед нею. Їй варто лише пробігти по них, і вона опиниться поруч із ним, але вона тулилася до стіни, немов намагаючись вислизнути. І тоді Джон зрозумів, що було щось, чи хтось, невидиме для нього, чому вона не могла протистояти. Вона повернулася і вповзла нагору, ще на одну сходинку. Вона лежала там важко дихаючи, скиглила, волаючи до нього про допомогу. «Паці, до мене! До мене!» – кликав він. Але голос його був не голоснішим за шепіт, і тепер він знав, що точно так само не може піднятися до неї, як вона не може до нього спуститися. Потім усе скінчилося з відчайдушним виттям вона злетіла останніми сходинками і стрибнула в порожнечу. Він відбіг убік, і ось вона, маленька собачка. Лежала там із головою, залитою кров'ю, але за межами страху. Джон Варел хотів тільки одного – втекти звідси. Він не наважувався ні про що думати, поки не опиниться подалі від цього місця. Але де можна сховатися від невидимого? «Що це було?» – запитував він себе, знову ступаючи на землю, Прогріту з сонцем, уже знаючи відповідь. Але як можуть мертві повертатися? Усі їхні відносини із зовнішнім світом закінчені. Вони тихо лежать під землею, і тільки уява людей, що живуть, може наново пов'язувати їх із ніччю та днем, із сонячним світлом або морським туманом. Йому, Джону Варелу, потрібно просто міцніше взяти себе в руки, щоб страхи зникли. Він говорив про бідолашну паці, але щось, мабуть, вона завжди була нервова і легкозбудлива, налякало її. І вона тікала від цього до останньої секунди, не здогадуючи, що сходи просто обривалися. Будь-яка розсудлива людина пояснила б простим збігом те, що вона зустріла свою смерть саме тут. У кількох сотнях ярдів від замку Пролягала стежка через болота до моря, і там були дітлахи, які йшли купатися, і парочки, які прогулювалися і сиділи в тіні верб біля канавок. Передсмертне виття паці все ще стояло в його вухах. Йому відрадно було чути звук людських голосів і сміх, і знати, що якби він підійшов до однієї з цих звичайних веселих компаній і спробував розповісти їм про жах, що врушився у темряві його свідомості, наче тварина на м'яких лапах, що переслідує свою жертву нечутними стрибками вночі, вони вирішили б, що він не сповна розуму. Він повертався додому через залиті сонцем поля, сповнений рішучості не піддаватися невидимій силі, у яку він відмовлявся вірити. Гаріет, здивована тим, що він так швидко повернувся, поцікавилася, де Паці, і він сказав їй, що собака втекла кудись полювати на кроликів у кущах стрімчака. Таке часто траплялося, і вона завжди знаходила потім дорогу додому. Він лише виразніше уявив би собі ту хвилину, якби заговорив би про неї, і чудовисько на м'яких лапах ще більше насторожилася б. Але Паці не повернулася того вечора. І смутно, воривчи з снах, він бачив, як він піднімається нескінченними сходами. Його переслідує щось невидиме і невиразне. Вранці один з робітників, посланих до замку, щоб встановити надійну огорожу за його вказівкою, здогадався за ім'ям на собачому нашийнику, кому він належав, і приніс маленьке покалічене тільце додому». Потім на якийсь час грізна навала призупинилася. Літо минуло, і жодного разу більше страх спазмами не стискав йому горло. Так він і думав. Людині достатньо заборонити страхам проникати в душу, і вони перестануть мучити її. Тиждень спокійно минав за тижнем, і поступово Джон Варел почав дозволяти собі озиратися – з почуттям торжества від подоланої небезпеки. На ті два-три дні, коли він був на межі паніки, уявляючи, ніби міг повернутися дух жінки, яка спала вічним сном під новим чудовим пам'ятником на цвинторі на пагорбі. Жах цей сам продовжував свої примари. Ось і видно, які жарти здатні зіграти з людиною нерви, якщо тільки дозволити їм розпуститися розмірковував Джон, поспіхом прямуючи до церкви цього жовтневого ранку. Ну і сюрприз буде для тих, хто прийде сьогодні на богослужіння. Сюрприз справив належний ефект. І в церкві почалася метушня, коли вперше було прочитано проголошення про майбутній шлюб між Джоном Варелом, вдівцем і Гаріат Кокс, дівчиною, обидва з цієї парафії. Він сидів на лаві поруч із сестрою, яка пропонувала переїхати до нього жити після смерті дружини, і майже відчував, як вона застигла від подиву і обурення. Звісно, минуло лише шість місяців від тоді, як із Керолайн сталося це жахливе нещастя. Але що користі від очікування? Джон Варел дивився прямо перед собою, поки зачитували оголошення. Раптом він відчув легкий дотик до своєї руки над самим зап'ястям і обернувся до порожнього сидіння ліворуч. Там стояла Керолайн. І вона повернулася до нього обличчям і провела кінчиком язика верхньою губою і відкрила рота, немов збираючись заговорити. Водіння було коротким, як зітхання. І зникло. Чоло його стало холодним і липким від поту. Але він одразу ж знову опанував себе і зібрав усю силу волі, щоб не піддатися страху. Він разом з усіма проспівав псалом, слухався в слова молотов і незабаром натовп повалив із церкви під триумфуючий грім органу. Зазвичай він ненадовго затримувався біля виходу, щоб перекинутися слівцем зі знайомими. І сьогодні дехто з друзів потиснув йому руку, вітаючи і бажаючи щастя, але вони були якісь сухі, здалося йому. Ніби сюрприз цей зовсім не був для них приємним. Однак це не надто його хвилювало. Щось інше волало до нього, вимагаючи уваги. Привид був лише ще одним жартом, який зіграла з ним його засмучена уява – раптовою нервовою конвульсією, спричиненою оголошенням про його швидке весілля. Священник запитав, чи невідомо комусь про будь-яку перешкоду до шлюбу. Тут він відчув щось дивне – не би холод або оніміння в руці над лівим зап'ястям, і відвернув рукав піджака. На тому самому місці, де він відчув дотик, залишився слід, уже зблідлий, виразний за формою, точно відбитки трьох пальців. День видався холодний. Морський туман поступово наповнював болота, і він вирішив залишитися вдома і зайнятися рахунками за місяць, які завтра мають бути подані в міський фінансовий комітет. Він переглянув список витрат. Було кілька великих сум, витрачених на підведення водопроводу до нових будинків на околиці міста. Була також заміна газових труб на одній з вулиць. Була ще колонка різноманітних дрібних витрат, серед яких значилося встановлення міцної огорожі на вершині сходів у замку. Він піднявся. Для того, щоб побороти страх, що проявився сьогодні вранці у видимій формі і ворошився десь у глибині підсвідомості, немає нічого кращого, ніж ще раз піти до замку і знищити його на тому самому місці, де його породило. Страх цей знову випустив свої щупальця, і він повинен обрубати їх під корінь або не знати йому більше спокою. Морський туман був ще зовсім прозорий. Він не ризикує заблукати, якщо вийде просто зараз, і, крикнувши Гаріет, що піде прогулятися на півгодинки, він вирушив. Через десять хвилин він був уже біля входу в замок і, обійшовши навколо вежі, підійшов до виробаних у стіні сходів. Він почав підніматися, і з кожним кроком зростала його впевненість, Жодного відгоману страху не віддавалося в ньому, і він знав, що все, що сталося тут, померло і поховано. На вершині стояла огорожа, робота була зроблена на совість, дерев'яні бруси були щільно і міцно вбиті в кам'яну вкладку, і він для перевірки навалився на них усім тілом, потім спустився сходами швидкою-легкою ходою, і вийшов із замку. Несподівано туман сильно згустився, і внизу, і над головою, клубами напливаючи з моря. Але він не сумнівався, що досить добре знає, куди йому треба повернути, щоб пройти ті півмилі, що віддаляли його від саду. Можливо, він почувався б упевненішим, якби Патсі була з ним, бо вони часто бували разом, коли туман був таким щільним, і вона знаходила дорогу так швидко і безпомилково, ніби його і не було. Потім із туману насунулися образи дерев, і він виявив, що перебуває на краю канави. Дивно, він не міг збагнути, що це за канава. Однак найкраще тепер було йти вздовж неї, і він пішов. Знову щось насунулося спереду. Не дерева, але щось масивне і прямокутне, і він знову був біля зовнішньої стіни замку. Він пройшов уздовж неї до воріт і постарався заново зорієнтуватися. Він знав, що ворота виходять прямо на його будинок, і зробив другу спробу. Туман миттєво поглинув його. Тепер він вирішив, що ймовірно розумніше буде йти вздовж канави, це, щоправда, подовжить шлях, зате вона виведе його на приміську дорогу біля підніжжя пагорба. А тому він узяв праворуч, упевнений, що канава саме в тій стороні. І знову перед ним виріс замок. Тут у ньому прокинувся страх. Здавалося, якась невидима сила нечудно водить його, повертаючи на те саме місце. Вона дедалі більше брала над ним владу. Можливо, в цій суцільній сірій масі джерело її було зовсім поруч. І тепер із Жахом, який переріс у паніку, коли він зрозумів інтуїтивно і безпомилково, що це за сила, він кинувся тікати, намагаючись врятуватися від неї. Він спіткнувся об щось і впав. Знову схопився і знову побіг. Здихаючись і ледве чудно по собачому скиглячи від страху. Ось так само і Паці волала до нього про допомогу перед невидимим. І знову, після відчайдушної втечі на осліп, він опинився біля стіни замку. І тепер немов величезна і могутня хвиля, владна сила підхопила його. Владна сила підхопила його і пронесла через браму навколо вежі до підніжжя сходів він зрозумів до якого неминучого кінця вона вабила його і в останньому шаленому зусиллі спробував прорватися повз темний зів входу але він був настільки ж безсилий вислизнути як соломинка вихором закручена у вирі чорної води і тепер, слабшаючи, з кожним кроком він став підніматися сходами. Спогади пробилися крізь завісу жаху, що огорнула його душу. Подумки, він виразно бачив, як сам він піднімався слідом за Керолайн цими сходами, звідки їй уже не судилося спуститися. Він пригадав, як паці намагалася пробратися повз щось невидиме, що штовхало її, як воно штовхало нині і його, уперед, угору. На мить промінь надії з'явився в ньому, коли він пригадав, як менше ніж годину тому перевіряв на міцність нову огорожу на майданчику і знайшов її добротною і міцною. Тепер його силою притискало до неї. Він чув її тріск, він відчував, як вона подається під вагою невидимого. Воно надломилося, Воно хруснуло, і, перевернувшись, падаючи в відчинену порожнечу, він побачив у темному отворі входу обличчя тієї, яку він своїми руками скинув через зруйнований бар'єр. Текст читав Ярослав Макеїв.